Filipeni 4. De aceea, preiubiții și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților. Ondem pe Evodia și ondem pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul și pe tine, adevărat tovarăși de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie.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 Că m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să tresc smerit și știu să tresc în belșug. În totul și pretutind m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu o lipsă. Pot totul în Hristos care mântărește. Bine ați făcut că ați luat parte la strămtoarea mea. Știți voi în și vă, filipenilor, că la începutul evangheliei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 Un miros de bună mireasmă, o jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate nevoile voastre, după bogăția sa, în slavă, în Isus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatălui nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Salutați pe fiecare sfânt în Iisus Hristos. Isus. Frații care sunt cu mine vă salută. Toți sfinții vă salută mai ales cei din casa cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin.